Biz keçən dərsdə, yəni, Nursulardan danışmışlıq və dedik ki, ümumiyyətlə, Səyid Nursul, yəni, bu firqənin, yəni, camat firqə deməyək, deməyək, deyək ki, bu camatın Bu cəmiatın müəssisi sayılır Nurci ki 1870-ci ildə, Anadolu'nun yəni Anadolu şərqində Nus şəhərində doğulmuşdur və o ilk yaşlarında deyilir ki, artıq yəni, dünya və bəzi İslam elmlərini öyrənməklə bunda artıq yəni bir uza vermişdir və bu bir uza verməklə buna artıq yəni bədruz zaman yəni ləqəbini verdilər. Düz-düz <coughs> sonradan o yəni 15 ildə mədrisədə, məktəbdə dərslidir və bu dərsl müddətində demək olar ki, o dəviyyətə başlamışdır və onun dövrü belə bir dövrə, yəni necə təzahür edirdi ki, həmin dövrdə Türkiyə, yəni, daha doğrusu Osmanlı xalifəsi demə ola ki, İngilis təcavüzünə yəni məruz qalmışdı. Nəinki İngilis, yəni Osmanlı xalifəsini, yəni İngilis, fransız, İtalyan yəni qoşunları demə ola ki, hücum yəni, alıb edidilər və müsəlmanların xal ə, edə, Osmanlı xalifəsinin torpaqlarını demə ola ki, həmin o dövlətlər almışdı. İndisanı məsəl üçün necə deyirlər, indisanı İngilis almışdı. Onun Yarmadanın bəzi torpaqlarını İngilislər almışdı və bu baxımdan da əslin 20-ci əsrin əvvəlində Osmanlı xəlifəsinin yəni, çox ə, dağılması, yəni, artıq baş verirdi. Və həmçində indiki Türkiyənin ərazisinin də demək olar ki, yəni həmin bu kafirlərin canına qaldla kəsmək təhlükəsi var idi. Və baxımdan da bir neçə insanlar var idi ki, onlardan biri isə Hədır Nurs idi. Hansı ki, bəzi məsələlər yazır ki, o ilk vaxtında deyirlər Mustafa Kemal'a, yəni tərəf çıxırdı. Niyə görə? Çünki Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Atatürk, yəni Osmanlı xəlifəsinin dağılan dağılanda demək olar ki, o özünü elə qələmə verir ki, guya bu yəni İslam xəlifəsini birləşdirmək istəyir. Yəni Ə, İslam xalifəsini, yəni bərpa eləmək istəyir, çünki Osmanlın xalifəsi olan Abdulhamid, yəni sağ idi, 2-ci Abdulhamid sağ idi və ona görə də o o, o cür şuanla cəmaatı öz başın yığdı baxımdan da bəzi qruplaşmalar, həmçində yəni Səid Nursi və Səid Nursun cəmaatı da, yəni buna təbliğ elədilər. Ancaq bəzi məsələlər də yazır ki, Səid Nursi heç vaxtı, yəni Atatürkə, yəni tərəf deməyib. Daimən Atatürkə qarşı çıxıb. Çünki, yəni belə baxanda buray daha düzgündür. Çünki al Səid Nursu o zaman görəndə şey, yəni Atatürk, çünki bilirik ki, Atatürk gözü yəni masonçu idi. Alman, yəni, Alman yəni nemə, nemə istəmir, ümumiyyətlə e, necə deyirlər, dünyanın öz-özün yaranması, yəni qruplaşması deməkdir və e, Atatürk də o cür, o cür insanlardan, o cür insanlardan idi və bunu da təani eddilar. Və baxımdan da Səid Nursi yəni daima ona qarşı necə deyirlər, e, mübahisələr aparırdılar. Çünki xüsusən də o, yəni hakimiyyətə gəlinən sonra, çünki artıq zəkalı Səid zəkalı bir insan idi. Onun böyük yəni, arxasında camatı var idi. Çünki o öz dövründə yəni, camat imanlarını yəni, qorumağa çağırdı. İmanları muhafizə eləməyə çağırdı. Və baxımdan da Səhid Nursu da Ə, yəni, Atatürkə qarşı çıxanlardan idi Və daimə onun masonluğa qarşı çıxırdı İngilislərin masonluğa qarşı çıxırdı Və xüsusən də Atatürkün Niyə görə Atatürkə qarşı çıxırdılar Çünki Atatürk, yəni, hakimiyyətə gəlməyin Atatürk deyil, onun əslində adı Mustafa Kemaldır Atatürk, yəni, ona verilən ləqəbdir Mustafa Kemal, yəni, xəlifə Təxminən rəhbəliyə gəlindən sonra 20-ci ildə 1000 yəni, ə e, 920-ci ilə demə ola ki, hakimətə gəldi və hakimətə gələndən sonra o demə ola ki, yəni masonluğu tamamilə Türkiyədə tətbiq elədi. Əvvəla baxın görün, demək əzanı ləğv elədillər. Yəni əzanı tərcümə ilə türkçəylər. Onsuz da Quranı özü tərcümə elətdirdi. Özü tərcümə elətdirdi. Yəni özü istədikləri mənaları verdilər, öz istədikləri yeri dəyişdilər. Ondan sonra demə istirahət gününü cümə gündən çördəli bazar gününə Ondan sonra insanlar əmr elədi ki, başlarına, yəni onların, e, necə deyərlər, uzun papaqları var idi, kolom, kolom boyu oxşayan, yəni onun kimi papaq taxtıma əmr elədi. Ondan sonra başda təqiqə qoymağı qadığın elətdirdi, ələdində yazmağı, öyrətməyə qadığın elədi. Hətta bəz elməhli var ki, onları sürgün elətdirirdi. Yəni işkəncə verdilər və bunlardan bir də yəni Səid Nursi idi. Onu ki, Səid Nursi-yə bir neçə dəfələrlə yəni ölüm edanı vermişlər. Həmçində o, yəni 2-ci Dünya müharibəsində, yəni Türkiyənin qoşunaları üstündə, yəni döyüşdə zabit idi və düşlər e, ruslar bunu əsir də almışlar və Sibirə də göndərilib, sürgün edilib və Sibirdən qaçdı. Ondan sonra, ondan sonra gəldi bir az müddətdə, yəni Türkiyənin özündə çox ömrünün çox hissələrini demə türmədə keçirdilər. Hətta onun cəmatına əhlüs-sinc deyirlər. Əhlüs-sinc ki, onun məhsisi, yəni böyüyüsə, Nursi ömrünün bəzi hissələrini, yəni 20-30 ilə yaxın demək olar ki, yəni keçirmişdi. Bəlkə ondan biraz az olardı və 20 Hicrətin e, miladi 1927-ci, demək olar ki, o, yəni, Suriyaya qarşı, Suriyaya qarşı və Damısqdə, yəni Məskənləşdi, bu ordada xutbərlər elədi və siyasətdən, yəni boyun qaçığını bildi. Bu onun Türkiyəyə qayıtdığı müddətə, Türkiyədə olduğu müddətə də Mustafa Kemal Atatürk, yəni onun öz yanında ona vəsiyyət verməyə çağırdı ki, yəni bilirdi ki, bu cür adamı uzaqlaşdırmaqla, yəni ona xeyir olmayacaq, bu onu öz yanına çəkmək istiyi, Onu öz canı vəsvə besin. Anca Səid Nursi yəni vəsvədən üz döndərdi və dedi ki, mən şeytandan sındı kimi, yəni siyasətdən də sığınıram və sonra isə e, sonra isə demək olar ki, Hicrətin də e, miladi 1960-cı ildə də, yəni e, necə deyirlər, vəfat eləmişdi. Düz ona 1000 dəfə, yəni ölüm ölümü, ölüm, çünki idam hökmü vermişlər, anca bunu yəni yerinə yetirməyi tətbiq etməyə qorxurdular ki, onun davamçısı çox idi. Çünki o zaman görəndə ki, e, ingilislərin, yəni ingilis matı gəlib müsəlman torpaqlarını tapdalayırlar, insandan, imandan əllənə alırlar. Həm də bu vaxtlarda demək olar ki, yəni Hindistanda Qadiani firqəsi meydana gəlmiş, biz artıq onların haqqında danışmışdıq. Yəni Qadiani firqəsi Əhməd Qadiani alda firqə meydana gəlmişdir. Hansı ki, İngilisin, Britaniyanın demək olar ki, hakimiyyətinin dəstəyi idi. Cihadı ləğv eləmişdi. Həmçində Mustafa Kemal Ata Türkünlə vaxtında Türkiyədə bir növ qruplaşmalar yaranmışdı onlar da yəni kəfilənən cihadı deyil, kəfilən cihadı deyil, nəfslə cihadı saymışlar, insanları nəfsindən cəhəd eləməyə çağırdılar və baxımdan da demək olar ki, Mustafa Kemal ataçı üçün yəni, hakimiyyəti, edir, dəstək edirlər və onlara mübarizə panallardan biri də yəni Səhəd Nursı idi, baxım, yəni Səhəd Nursını yəni, Mustafa Kemal öz yanına çəkmək istəyirdi və onların əqidələrdə xatırlarına danışan dedik ki, ümumiyyətlə bunlar ə, əsas öz İslam yaşadığıları İslamlarında üstünlərin vermişlər öz imanlarını qorumaqlara imanların imanların qorumağı mühafizə eləməyə çünki Səid Nursini hə, məh məhkəmədə yəni mühakəmə edən zaman ona ona necə deyim ondan Ona salan oxşan biri oldu ki, o deyir, hansısa bir sufi təriqətəsini götürüb getin, o yolu getmir və səhər nurçu deyir ki, yəni gözəl söz işətlədi dedi ki, Allah Subhanahu taala qiyamət günü kimsə, yəni hansısa bir sufi təriqətəsini götürməyə görə onu cənnəmə salmayacaq. Ancaq Allah İsmail kimi imanı qorumadığına görə o insanı cənnətə salmayacaq. Və baxımdan görürsən ki, bu insan, yəni onların onun risalətləri, onun kitabları, ondan sonra bəzə aid olan ayət-lər şəkləri imanı qormaq imanı, yəni muhafizə eləm, imanı muhafizə etmək, bu onun da bu günkü damcıların dal arxasında, bu da, arx da, da deyim ola ki, o səhn nuru nisalən kitablarını, yəni başqa kitablardan üstün sayırlar, hətta Qurandan üstün, çünki onların e, bəziləri var ki, iddia edirlər ki, yəni səhn nuru nisaləni oxumaq, yəni Quranı oxumaq, yəni əfsə adam hə həqiqətə isə, yəni səhn nuru bu iddia dolmuyor, bu etiqad da dolmuyor. Anca onunların xatalarından biri o ki, onlar deyim ola hənəfi idilər, ondan sonra əqdəbi məsələdə maturi dirlər amma yolları isə Naxçıvəndiy və Cüşkli yərlər. ki, Düybəndi elə deyən bu yoldaydılar. Və demə ola ki, e, bu da yəni biraz danışmışlar onların xətaları barəsində və dedik ki, onların xətaları ümiyyətlə bu mənhəz özü yəni batıl mənə, batıl cəmaatdır. Çünki o zaman Osmanlı xəlifəsi dağılmadan sonra Səid Nursi də bir neçə adamın köməyi ilə İttihad-ı Muhammədiyə yəni cəmaatını yaratdılar. Yəni Məhəmməd birləşməsi. Çünki onlar ə, Osmanlı xəlifəsi dağıldıqdan sonra o insanlar var ki, onların arzuları dimə ol müsəlmanları birləşdirmək idi və baxın onlar da bunlar İttihadül Muhammədiyə, yəni, yəni yaratmışlar. O e, cəmaətin bölməsinin yaradanlarından biri də yəni özü Said Nursi idi. Və Said Nursinin bu günlərdə tələbçiləri var. E, ki, Türkiyədə, götür Amerika, özündə Hindistanda, Pakistanda və demə ola ki, Azərbaycanda da onların yəni çox yayılıb və düzdür, amma onların dəvət metodu demə ola ki, Ə, əbu səidin səid nurun dəvətinə oxşasa da ancaq bu günkü onun danışdığı demək ola ki yəni tamamilə yəni siyasətlə qorşanıblar Demol ki, Sərçədə daxil olublar. Həmisində bu günlərdə də həmən Səhid Nursin ölümündən sonra da onun həmən camatı, demol ki, üç küsim ayrıldı. O küsimdən biri də, yəni bu günlərdə Dəmirəlin yəni, partiyasını yəni, qoyanlar. Çünki onlar ayrılan vaxtı biri yeni Rifah partiyası yaraqdı, biri e, necə, Dəmirəlin partiyasını e, bugünkü mühafizə edilər və biri də Əl-Həyyət yəni, camatını yaraqdılar. Yəni Səid Nursinin cəmiatı Səid Nursindən sonra demək olar ki 3 qismə bölünmüşdü. Və bu günlərdə də Səid Nursinin davamsalı demək olar ki, yəni öz zəvətlərinin təbliğlərində, yəni həmin o mövzu olan istifadə etsələr də tamamilə Səid Nursinin yəni yolun yolun getmir. Çünki o insan, o insan demə ola ki, fikri zikr anca cəmatı birləşdirmək, yəni bunun üçün çalışırdı baxmayaraq ki, əqdəvi başqa yəni xətələri yəni olsa da belə. Və bu indi dedi ki, inşallah düybəndilərdən danışacaq və düybəndilər də dedi ki, yəni sufilərdən yəni təhsilləmiş bir firqədir. Çünki sufi əqdesinin təhsilləmiş yəni firqələrdən biri, yəni cəmat təbliğdir. Sonra e, nursilər idi, dedi, sonra dedi mehdiyələr sonra da düybəndilər idi. Düybəndilər Bu Əyyar amma səbəbi ilə Hindistanda, yəni yer adıdır və Düyuban da həmişə həmin həm, yerdə yaranan, yəni insu insu deyildi ki, o zaman Hindistanda artıq yəni ingiliscə, yəni Britaniyalar gəlib oranı alandan sonra artıq yəni Britaniyada rusun və Britaniyanın səfirlərin köməyi ilə bir neçə firqələr yaranmışdır. Bunlardan biri yəni Kadiyanilərdir. Hansı ki, onların yaranması birbaşa rusun bir də ingilisənin, yəni səfirlərin köməyi ilə indi. Çünki onların da yəni öz Yəni, uyğun yəni, dəvət, dəvətlər var idi, yəni, həmən o səfirliklərə, həmən kafir dövlətlərə münasib yəni, dəvət aparırlar. Və bu, e, ingilislər, ingilislərə qarşı çıxan, yəni, türk, e, necə deyirlər, müsəlman, yəni, hindilər də var idi, yəni, onların, necə deyirlər, istimarına qarşı qalxırdılar, onlara hücumlar eləyirdilər və onları, demək olar ki, tamamilə, yəni, necə deyirlər, qırmışlar, daxırmışlar. Həmçində bu qırğınlardan biri də, yəni 1925-ci ildə Mustafa Kemalatı Türkiyə də qarşı baş vermişdi. Çünki Diyarbəkirdə Səyid Kürdə adında, çünki Səyid Nursi özü kürd idi, atasanası da kürd idi və 1925-ci ildə, yəni Diyarbakirdə e, Səyid kurdu adında insanın da e, toplanması tə, bir nesə adamlar, yəni daha doğrusu minlən adamlar ilə yəni ətrafına ki, Mustafa Kemalı çevirsinlər, yəni İslam dövləti qursunlar və Səyid Nursidən kömək istəyən vaxtı Səyid Nursi, yəni bu köməkdən, mülahazat qaz eləmişdi, üz döndərmişdi. Və bu da Seyid Nursinin, yəni böyük xatalarından biri Çünki o, yəni Mustafa Kemal Atatürkün devrilməyə qarşı, yəni Seyid Kürşeyə də yəni, yardım edə bilməmişdi. Və bu döyüşlərdən, yəni İngislərə qarşı döyüşlərdən biri də indi Hindistanda da baş vermiş ansı ki, 1857-ci ildə bu indistanların, yəni İngiləscə Nizidərlər inglislilərə qarşı çıxmasından sonra da orada, yəni qrup başımağa əmələ gəlmişdir. qruplaşmalardan biri təqdim ki, Düybən qruplaşması idi. bu Düybən qruplaşmasında o zaman ki, o həmin 15-in adamları, müəllimləri gördülər ki, artıq yəni İslam məhfulub gedir, ərəb dilini unudub gedirlər və onda onlar orada, demə ola Düybən, yəni cəmiyyətin yaratdılar və Düybət Universitiyanın yəni, nəzdində Düybət cəmiyyətini yaratdılar və onların da tərəflədirilmək həmən vaxtda, həmən mədrəsədə cədiyərlər ə e, dəstəkən yəni, müəllimlər düzdür. Həmin o e, mədrəsənin təşkilatı, o təşkilatı cəmiyyəti yaratdılar və onların binaları da yox idi dəstəkləşməyə və onlar çox müddəti, demək olar ki, çox təndi bir neçə müddəti universitetin həyətində yenə yəni, dəstəkləşdirlər və əsas da məqsədli idi ki, insanlar İslamdan uzaqlaşmasınlar. Çünki İngilsən istismarı nəticəsində batıl fiqələr yaranmışdı və insanlar, demək olar ki, Hindistanlı müsəlmanları, daha doğrusu, yəni həmin Asiya Yarmadasında o müsəlmanlar çox kütləvi suretdə yəni azmalı tərəf meyil edirlər və baxımdan da orada həmən bu düymət, universitetin düyməndə yerlər, yəni cəmiyyəti yarandı. Əsas məqsədləri insanlar ələb dili öyrətmək, dini öyrətmək, bu məqsədləri bu, düz onların. Orada yəni, rəhbərləri də var idi, rəhbərləri biri Muhamməd Qasim idi və ondan üzrə şeyh Raşid Əhməd, Əlkan Kovi və Hüseyin Əhməd el-Medeni həmsinə Məkkədən də olan onlarda biri var idi. Və bu gün insanlar demə ola ki, yəni bu filqanın, bu cəmaatin yəni başında dayanırla, düzdür. Əsas hədəfləri də onların ə, İslamı qaytarmaq, İslamı unudturmamaq insanlara əksinə olaraq ərəb din öyrədirdilər, insana din öyrədirdilər, düzdür. Onlar ə, özlərinə əsas nə deyirlər? rəsmi məsbəb olaraq yəni hənəfi məzsəbin seçdilər və insanları da bu məzsəbdə demək olar ki, yönəltməyə başladılar. Və baxımdan da bu günlərdə demək olar ki, yəni Hindistan və həmin Asiyanın özün e, e, belə götürsək e, İndoneziyadan başqa üçün İndoneziya yəni məzsəb etibarla Şafi məzsəbidir. Çünki İndoneziyanın dəvəti yəni Yəmənlilərdən gəlib Yəmən özü də yəni çoxu düzü Şafi məzəbinin olmasına baxmayaraq və ə, Yəməndə həmçinin bu günlərdə də, yəni Zeydi elədə və onlarda Rafsənin bir bölməsi və onlarda Həmbəli məzəbi var. Əsas isə Yəməndə Şafi məzəbidir və ə, İndoneziya dəvət, yəni Yəməndən keçdiyindən onların geyimləri də, əqrəlləri də mənəzədim ola ki, Şafi'dən, ə, Şafi məzəbinin təsirlənmələridir. Ancaq başqa isə Asiyanın başqa dövlətlərinisə götürəndə ümumilikdə Pakistan, Hindistan da, Bangladeşdir. Qəşmirdir. Bunlar hamısı isə demək ola ki, yəni Hənəfi Məhzəbinə deməzim təhsil ləmiş, gəldim ki, Hənəfi Məhzəbinə ə, gözü kör təqlid edənlərdir. Və Düyubandiyalar demək olaraq ə, öz məhzəblərini, yəni fikri məhzəblərini, hənəfi məhzəbi seçdiklər və onların ə, özlərinin ə, ehtiqat usulundu isə, ehtiqatlarını isə Əbu Masur mahturudan götürdülər və onların yəni, getdikləri tariqalar isə Naxşibəndilər, Cüşdiyyələr və Suflərin yəni, başqa yolları idi. Yəni, bu dübəndi camiatın əqidələri bundan ibarət idi ki, onların getdikləri yol, yəni fikri məhzəb, hənəfi məhzəb idi və əqidələri, Əbu Masur Maturidi məzsəbi və getdikləri yol isə, yəni Sufi təriqətinin yollarından biri olan Naxşibəndilər, Cüştiyələri, yəni qolları idi ki, və bu firqədə bu firqənin ümmiyyətlə, yəni batil olmasını göstərir. Və onların əqidələrinə gəldikdə isə, məşhəh ki, o məzsəbdən göründüyü kimi, yəni fiki məsələ Hənəfi məzsəbinə götürmüşlər və ümmiyyətil insan məzsəb götürə bilər özünə, amma təqlid eləmə şərti ilə. Əgər insan hansı bir məzsəbi kökünü təqlid eləyisə, bu artıq yəni qadğın olan icazə verilən şey deyil. Hansı ki e, bu gün də yəni çində ən şiddətli, yəni məzsəbə təsir göstərir elən güclü surə təqlid edənlər də el-Hənəfi məzəbin özüdür. Çünki onlar, yəni bu düyvəndə yəraləyin başqa, yəni cəmiyyətdə cəmiyyət kimi o insanları o e, necə deyirlər, məzsəbə sərf təqlid etməyə yönəldidilər, məzsəbdən möhkəm yapışmağı öyrədidilər. Çünki onlar hansısa bir alimin sözü onlara dəilsəydi, onların məşhur sözü var deyə onlar deyirdilər ki, yəni abani fədən çoxmu bilirlər həmən insanlar. Və şey gördü ki, bu da insanların yəni kök-köranə təqlidinə, yəni gətirib çıxarıdı. <coughs> Və onların demək olar ki, yəni əqdələrinə gəlib sufi vəsə artıq olan əqdələrinin, yəni matru əqdidəsi olmasa, yetər çünki matrudu azmış, yəni batil əqdələrdən biridir və onlarla deyilir ki, sufi təriqətindən təhsillənmiş bir cəmaatdır. Və o cəmaat da cəmaatdan getdiklər yoxsa düşdüylər Naxşəbəndilər və başqa necə deyək Qadiriyələr, Səhrəvandiyələr bu əxlaqda getdikləri yolda da onlar, yəni bu sufi təriqətinin yəni yolunu tutub gedilər. Və şəh gördü ki, bunlar da yəni batıl cəmaaddan da batıl firqədəndir və ümumiyyətlə bu fiqələrin, bu, bu kimi firqələrin yəni batıl olması yetər ki, onlar özlərinə bu adları götürməyə. Çünki bəzi yəni müasir yəni insanlar var, alimlərdən var ki, onlar e, bəziləri bəynilə cəmaət təbliğ cəmaatını, bəziləri İxvanımız üçün bəyənirlər, amma bu cür insanlar həmin o camiatın həqiqi əqidələrinin mənhəzlərinin başa çıxmır. Düzdür, belə baxanda adıma deyirlər ki, burada nə pis şey var ki, dəvəti Allah yolunda çıxır. Bəli qoy çıxsın dəvəti Allah yolunda. Amma o dəvəti müəyyən günlərə ayırmaq, aidə yerdə filan gün ayırmaq və ya ki, ən sabahçı insanların getməsi, Ondan sonra dəvətdə xüsus olaraq, tohvidi deyil, başqa mələri dəvət etməsi, bu da İslam olan aydındır. Çünki belə baxanda görürsən ki, məsəl üçün, e, bəziləri danışanda, bu firqələri danışanda, bəli qıraqdan gələ bilirlər ki, sizdə növ belə pis danışırsan, hansı ki, nurçular nə qədər insanları biz yola gətiriblər nə qədə insanları hidayətə gətiriblər və ya ki, təşviçilər nə qədə insanları gətiriblər ixval müsün nə qədə camat gətiriblər və ya da təbliğçilər nə qədə insanları dəvətə gətiriblər və bu, o demək deyil, onların elədikləri düzdür o, düzdür o, insanlar necə ki Abdurraziq Afif var, yəni müasir, yəni alimlərdəndir. Ona təbliğ cəmaətindən sual verəndə dedi: "Bəli, zahirdən insana belə gəlir ki, təbliğ cəməti gözəl cəmətdir. Ancaq o cəmət necə gözəl cəmət ola bilər ki, onlar həqiqətdə öz imamlarını cəmətdə İlyas var müəssirlərdən onların yəni rəhbərlərini ona dəvət edirlər. Çünki onlarla onların belərsən danışıqlar, belələrsən danışıqlar olanda görürsən ki, son nəticəyə varıb gəlib çıxarır. Onlar İslama deyil, o təbliğ cəmətin dəvət eləyirlər. Həmçində nurçular özləri Belə baxana deyirsən ki, cahil insanı da İslam'a gətirib. O, İslam'a gətirməyib. O, nurçuya gətirib çıxardıb onu. Aydındır, onlara deyəndə sən kimsən deyil, mən nur, nur təlbəsiyyəm. Bəs Peyğaməcəm ümməti harada qaldı? Bugün heç kim... Hey, hər bir müsəlmanın iddiası birdir. O da özünü Peyğəmbərə, sahabilər, səhvəri oxşatmaq, hansısa bir müasirlərdən biri gəlməsi, hansısa iman məsələsində danışıqına görə özlərinə ona nisbət eləməsi, özlərinə onun tələbəsini oxşatmaları, özlərinə ona yönətməli, özlərinə ona oxşatmaları bu insandan azmaqlarını dələt edir, düzgün olmalarını dələt edir. Çünki biz həmişə şey ilə dedik ki, Allah ima bizi Peyğəmbərlə, sələflərlə, ə, salihlərlə həşr elə. Və bu cür insan hansı ki, düzdür, əsas məqsədi, əsas məqsədi insanları ə, imanı qormağa, imanları mühafizə eləmək olsa da, ancaq bunların getdikləri yola batıl yola. Çünki bunlar, ümumiyyətlə, sufi təhliqəsindən təhsiləmiş yollar. Aydındır və şək ki, ə, sufi təhliqəti ən batıl yollardan verdi. Çünki təbliğ zəmatı. Belə baxanda deyəsən əqidləri nədir? Əqdəs onların batıl əqidələrindəndir. Getdikləri yol, getdikləri yol sufi yoldur. Və onlar öz şeyxləri var. Öz şeyxlərinə, yəni müridləri beyət eləməlidirlər. O hər bir təbliğ cəmiətinin özün şeyxi olmalıdır. Şeyxin şəkhli onun özü ilə olmalıdır. Şeyxin daiman xatırlamalı və düzdür, o dəvətində bunları demirsən. Niyə görə? Çünki ən birinci halda sənə görə xeyir istəyir. Səni dəvət eləyir. Allah üçün da namaz qıl, və təvhidə rəğət et. Məgər insan, e, necə deyərlər, Allahdan başqasına dua edərək, qoyun, kəsərək, nəzir və ibadət edərək, onun namazları həd-zorcu qəbul, qəbul deyil. Kimdirsə qəbul o insan cahil insandır. Çünki şirk ilə iman biricəmi olunmaz və onların dəvəti də qəbul deyilmi ki İslam'a dəvət edirlər onların dəvəti öz cəmaatlarına dəvətdir necə ki Nursəlin dəvəti öz cəmaatına dəvətdir təşkili cəmaatın dəvəti öz cəmaatına təkvidir ixlam müsülmənin təcəvidə öz cəmihuna dəvətdir bu gün baxsan görsən ixlam müsülm təkmində kimlər var yahudilər var nasranilər var ondan sonra bəzi yerlərdə məcusiylər var rafizlər var niyə görə hər də qaldı müsəlmançılıq düz onlar lozuqları birdir İslam ə, İslam qaydaçılar bəs nasranı yahudi hardan gəldi Başlıq biz hardan girdi ora. Aydındır və görürsən ki, niyə görə bir yerdədilər? Çünki onların qoyduqları qayda birdir. O məsələdə ki, ixtilaf eləmişik, onları tərk eləyək. O məsələ ittifaq eləmişik, o məsələdə ittifaq eləyək. Biz hansı məsələdə ixtilaf eləyirik? Başqa firqə ilə. Təvhiddə. Onda belədirsə ki, biz qoya qoyaqraqda, başqa məsələdə birləşək. Yaxşı. Əgər biz Allah Sübhanühü və Taala-nın təkliyində, biz kimin təkliyində, fərdiliyində birləşməliyik? Və bunu onu göstərir ki, həqiqətdə bu cür firqələr, istər nurçu camat olsun, istər təbliğ camat olsun, istər təkvislər, istər mehdiyyələr, istər düybəndiyyələr, hər hansı bir camat özünə İslamdan başqa adı götürülməsi bu özü həqiqətdə onun yəni, zaliyyətdə olmasına, yəni daliyyətdə deyə bilərlə ki, yaxşıq və siz özünüzdə adlar götürsünüz, biz sələfi, biz əhl-i sünnəy, biz nəlmi sələfi saliyyət, biz ab-ı ad deyil, bu onların vəsifləridir. Aydındır. Necə ki məsəl üçün biz deyirik ki, müsəlman, mömin, mühsin düzəmsi bir şey qayıtdır. Müsəlmanlıq və səlif-salih də o, o demək Yəni biz deyirik ki, biz gedirik Peyğəmbər s.ə. və onun səhabələrinin yolu. Aydındır? Və Peyğəmbər s.ə. səhabələ kimlər idi? idi. Və onlar bizim kimliyimiz, sələflərimiz idi. Onlar nə üzərində idilər? Cama üzərində. Və onlar nəyin üzərində idilər? Sünnə. Deməli, bütün adlar, nə bütün adlar bir şeyə dələt eləyir. Sən Filqatu necə desən, E, Nizət çatan firqə desə, həni üçün, peyə insanım deyir ki, 73-cü cəhennəmə, 73-dən 73-cü cəhennəmə biri cənnətə, o da kim və mənim sahəbələm yolunda gedən? Bunlar kim salir? Firqətun nəyəcə? Yəni, nizətə çatan firqə. Əgər desən ki, sərəfi salih, çünki biz özümdən əvvəlkilərin yolu gedirik. Əgər etsən, əhlüsünlə vali cəmət, çünki biz sünni özəndə, camat üzəndəyik. Yəni, hər bir ad, hər bir ad nədir? Bütün adlar bir ada dəalət edil, aydındır. Bunlar ayrı-ayrı, yəni adlar demək deyil. Ancaq o firqələrək özlənə deyilər ki, biz naxşibəndiyik, biz məsəl üçün, sufi, biz təbliğçiyik, biz nursi biz rafiziyik, biz nə bilim, başqa firqə, başqa firqəyik. Bunlar hamısı nə ədələt edilir? Bunlar özü özlənirlər, yəni təfriqəyə bil, aydındır. Ancaq ki, biz sə deyirik biz Biz səlif-i saliyyənin yolunu gedənləriyik. Yəni, biz bugün kimi yolunu getməliyik? Səlif-i saliyyənin yolunu getməliyik. Və bu adlara gəlib görsək, əhl-i sünəval cəmiyyət və başqa adlar, bunların özünün yarama səbəbləri var. Çünki sahabilərin vaxtında bircə ümmət vardı o da İslam ümmətidir. O zaman Hizzətin ikinci-ü üçüncü əslində, yəni bidət camadı çıxanda, onda əhl-i sünə alimləri dedilər ki, biz bidət üzəni deyil, Biz cəmat və sünnet düzəndə olan cəmatlığı baxımdan onlara əhlüsünnəval cəməl adı verildi. O zaman o biri cəmat da deyəndə deyəndə ki, biz də cəmat düzəndə sünnet üzəndəyik, onda əhlüsün özünə sələfi salih yolun götürdü ki, yəni Quran və sünnəni öz başa düşləri kim deyil, sələfi salih başa düşkün başa düşmək lazımdır və baxımından da onlar, yəni o, yəni sifətli o ləqəbi aldılar, aydındır? Və bütün bu adlar istər friqato nəcəcə, istər əhlüsünəval cəmət, istər salih, bunlar hamısı bir şeydən aləqə eloda peyğəmbər sallallahu əleyhi onun sahabelərinin yəni yolunu getmək və bu e, və dedi ki bu düybandilər də bu günlərdə də mövcuddur. Onlar hal-hazırda onların dini ilə mərkəzləri yəni Hindistanda yerləşir, Hindistanda yerləşir və onların bu günə kimi də yəni dəvət elədimi ola ki bütün hər yəyli və o dərəcəyə çatıp ki yəni Əfqanistan özündə, Pakistanda, Bangladeshdə, ondan sonra Bangladeshdə, onda Hindistan özündə demir ki həmən o qitədə tamamilə çox yayılıb və çox cüzdür bir hissəsi çox büyücü hissəsi, yəni qıraq dövlətlərə çıxıb əsas bu e, camaat e, bu əqidə, bu metod demək olar ki, həmən o Pakistan, Bangladeş, Hindistan və Əfqanistan zonasına yananıb və Allah subhanə dolayı ki, Allah subhanə bizi yəni haqqı eşidib, onu iqtibə edənlərdən eləsin və Allah subhanə dolayı ki, Allah subhanə bizi batılı görüb, batılı bilib onlardan qorunanadan eləsin və bizi Allah subhanə camaat hal Deyirik əhl-i sünnet və cəmiyyət, çünki Salih Əli Şeyx, yəni bu sözü gözəl başa salır, deyirik niyə görə bizdirik əhl-i sünnet və cəmiyyət, çünki bu, niyə görə deyik sünnet və cəmiyyət, çünki bugün elə insanlar var ki, istər ehlməl olsun, istər cahil olsun, insanları cəmiyyət anda olmağa dəvət edirlər, götür keçdiğimiz bu firqələrdən. Ancaq onlar sünnə üzərində deyirlər. Və insanlar da var ki, onlar insanları sünnəyə dəvət edirlər, amma onlar camat halında deyil. Və ona görə e, camat və sünnəyə ikisinin bir yerdə olmaq səqiqdən də, yəni haqqa adalət edilir və insan sünnəyə üzərində olmalıdır və camatla olmalıdır və insan də, camata dəvət edilir və sünnəyə üzərində. Və hər bir aldı bu iki kəlmə, yəni bir yerdə cəm olmalıdır. Və Allah sonra dolayı ki, Allah sonra bizi, yəni haqqı eşitib, yəni faydan edəsin